Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Välkomna vänner till det tolfte avsnittet av Kärlek och Knaster med mig, Tony Savella. Dagens gäst heter Sandra Karlsson och vi ska prata om Backyard Babys album Making Enemies is Good. Det kommer bli ett samtal om uppväxt, rock'n'roll och jag kommer tokdissa bandet The Knife om ungefär så där 30 minuter. Låt oss lyssna. Välkommen till mitt kök i hissingen. Tack så mycket. Det är väldigt trevligt att få vara här och dricka en kopp te med dig denna regniga fast numera soliga söndag. Havar mycket det regnade tidigare. Det är verkligen öst ner idag. Det är så. Eh, prata om väder är alltid innehåll. Jätteintressant. Mm. Men du, du bor ju liksom på, på en vädersort kan man säga. Mm. Det heter ju Vädersgatan och du bor ju Göteborg där det alltid regnar. Mm. Så alltså det är väldigt tacksamt att titta i kök och prata väder. Eftersom det alltid regnar. Ja. Mm. Alltså det var övrigt, va? Och sen så kan man ju åka till typ Vårväderstorget, inte så långt från det till exempel Mycket, mycket liksom väder då. På helst som nya skiva på du vet låten Valborg, mm. Så sjunger han ju ett förårsgäng kapar en spårvagn i vårregnet mm. Och jag tror att han sjunger på Vårväders Mm Så jag tror att han menade Vårväderstorget Det gjorde han inte Vilken besvikelse är det Ja, ja de bara hopa sig de här besvikelserna Ja <laughs> Sånt i livet. Långradda besvikelser som aldrig tar riktigt slut. Ja, oh, life I'm a dragon and you die. Um, vem är du? Åh, oh, vad svarar man på en sån fråga? Får du svara exakt vad du vill? <laughs> jag är en 27-årig Stockholmsbrud som bor i Göteborg. Och jag försöker jobba med film, i <laughs> Vad har du valt för skiva som vi ska prata om? Uh, jag har valt att vi ska prata om Back Your Babies och Making Enemies is good. Varför då? Det här är hela min tonår. Uh, och uppväxt. Och allt det, alla här tonårsångesten man går igenom och, uh, innan man blir vuxen. och Den, uh, den visar det här plattan väldigt bra. Och den har, jag tror den har format nej, väldigt mycket så det är därför jag valt den det är ju ganska spännande eh, och det ska bli ganska spännande att höra varför och på vilket sätt i och med att det här är en skiva som inte alls har alltså den har inte funnits i mitt liv överhuvudtaget liksom, jag kan minnas att den här Brand New Hate som den har fått sin titel från Making Enemies Is Good gick på typ Z tv och funderade på att köpa skivan när jag var typ 13-14, men gjorde det inte Ja, vi är lika gamla. Mm. Ja, 15 var vi när den här kom. 15 till och med. Ja. När kom den? 2001. sommar 2001 släpptes den. Och vilka är Backyard Babies? Uh, Backyard Babies, det är ett svenskt uh, hårdrock. Det är rockband kan man säga. Fyra grabbar från Småland som... Uh, det här albumet är väl kanske deras lite mer... Det är kanske det hårdaste albumet. Innan så har de varit lite distat, kanske lite glammigt innan. Och sen så efter har de gått lite mer rock'n'roll och punkhållet innan de la av. De la av inte alls så länge sedan, två, tre år sedan. Jag tror de flesta känner igen Dregen som är gitarrist. Och Nicky Borg som som är sångare i bandet. Inte att förvecklas med Nicky Borg, mannen bakom låtar som... We Are All The Winners och World Wide Web. Nej, det hade varit väldigt roligt om det var samma person, men där, det är det inte. <laughs> jag försökte göra lite research mm. och förstod att den låg etta på topplistan, albumtopplistan i Sverige, när den släpptes. Ja, det är mycket möjligt. Det är faktiskt ingenting som jag ens har tänkt eller reflekterat på eller nog tänkte på ens på den tiden, var hur, hur det gick för albumet. Men jag vet, att den var en grammis. För bästa hårdrock tror jag det året. För det var väl lite grann i världen, i Sverige framförallt. Så hade vi ju väldigt mycket pop. Alltså vi hade hela Sharon-studion och det var ju väldigt mycket pop. Och i det här och så bara kom Becca Baby så bara drog en hårdrocksplatta som smällde rejält. Och drog upp lite rock på bland de svensk, svenska artisterna. Albumen som fanns liksom. Det var inte så mycket det innan Vad tyckte folk om, om Backyard Babies och, och skivan när den kom? Vet du det? Nej, jag, tror att, jag tror att som alltid när det handlar om rock Så är det väl väldigt blandat liksom. Det finns väl alltid en för och en, eh, en emot Men det, det roliga Kan jag tycka är så här att, Jag tror inte att mina föräldrar Var jättefans av skivan De, de är ju några Hårdrock också Men de har ju liksom mycket på rock och har många skyssta plattor som man är uppvuxit med men, men det var ju inte så att de tyckte det var dåligt heller men däremot idag så vet jag typ i julas när jag var hemma så har min farfar har ju ett musikrum med högtalare i hela huset och sin Spotify som är hans liv och har han faktiskt ett par låtar av Beck och Baby från den här skivan och jag säger det här är schysst liv det är lir. Uh, så jag tror att uh, det är väldigt så här, klassisk rock Rock and roll, liksom. Du tror att den har liksom nått en bred publik även utanför den klassiska hårdare rockpubliken. Ja, alltså, ja det tror jag. Jag tror för att eh, framförallt så gick de lite mer mainstream med det här eh, albumet. och eh, jag kommer ihåg att Dregen hade ett fyra sidors upplaga i Aftonbladet Puls inför Missommar när han var klädd i något tåga och en eh, och sitt svarta hår, kajalen runt ögonen och berätta om sitt liv och den här plattan. Dregen känns nästan mer känd än Backyard Babies. Ja, jag tror att det kan bero på att han lirade i två band där, samtidigt. Både Helicopters och Backyard Babies och sen så gick han över till. Spelade han med Helicopters? Ja, han var ju Helicopters gitarrist och så lirade han med Backyard samtidigt. Och sen Aha. så blev det för mycket med två band. Så då fick han välja, och då blev det Backyard Babies. Och helikopters hade väl slagit lite större, börjat få publik innan Backyard fick det. Så jag tror att han, han blev liksom känd på två fronter där. Vad är var... det som är så speciellt med honom? Jag tyckte ju som 15-åring att det här var ju världens snyggaste man. Jag tror att han har en lite så här. back, han har det svarta håret, det är lite stripigt, det är lite skitigt, det är tatueringarna, det är piercingen, det är kajalen. Uh, det är den här rock'n'roll filingen och känslan Över honom, han är Rock liksom Hur upptäckte du den här skivan? Du så här alla lyssnare När man gör det här podcasten med Tony då, får, då har han så här jättefint Han skickar lite så här frågor till dig Som man ska kunna förbereda sig på det här Och det är jättebra Visst är det proffsigt? Det är så proffsigt Jag är fan svinproffsig Och det här kommer liksom vara Jag borde tjäna pengar på det här Du, faktiskt Och det är, och det är också så fast proffsigt Så att det är så här Man diskuterar det lite lätt kvällen innan Och dagen efter smack har du alla frågor Och allt, hela upplägget Superbra Men då är ju en av frågorna Hur, hur började man lyssna på det här? Jag vet inte, alltså jag har gått igenom det så många gånger, hur kommer det sig att det blev just den här skivan just, uh, just då? Jag tror att, uh, att jag läste någonstans att de skulle släppa nytt. För 2001 hade vi inte ens internet hemma hos mig. Men jag lyssnade väldigt mycket på, på P3 och hade alla de här musik, kollade på alla den här musikprogrammen och reportagen som SVT gjorde. Och jag tror att någonstans här som måste det ha dykt upp att, att Becker Baby skulle släppa. Och jag hade tidigare, jag hade lyssnat på helikopters tidigare, inte jättemycket. Och jag visste ju definitivt vem dregen var. Så jag tror att jag bara gick runt till alla skivbutiker Som jag hade liksom en Vissa skivbutik som jag alltid gick till Och kollade runt liksom När släpps Albert och Först skulle jag alltid singen Så jag tror att det var faktiskt Jag köpte Brand New Hate-singen Först Var det första låten? Det var första låten Och den släpptes jag kanske det säkert ett par veckor innan Och sen så är det hela Eh, Promotion-grejerna som dras igång med eh, låta på radio och eh, voxpop-körde musikvideon. Voxpop, alltså det, det är så här Man vet att man är uppväxt på 90-talet när man pratar om voxpop som ett sätt att upptäcka musik. Ja, nej men det, för mig också som inte hade... Jag hade inte internet och vi hade inga betalt tv-kanaler. Och vi hade en antenn som inte fungerade, så vi fick inte in fyran. Så vi hade ettan och tvåan. Så för mig så var det radio, ettan och tvåan och att gå och leta i skivbutiker och bland gamla, musik, eller gamla musiktidningar som fanns på den tiden. För att försöka hitta, hitta musiken liksom. Och då var ju var ju liksom den Oftast, jag kommer ihåg att det fanns Vox och Vox Pop Och Vox Top, de det var ju bara så här, Några sekunder eller några minuter Av jättemycket olika blandade låtar Som man fick rösta vidare till Vox Pop Och det gick ju aldrig vidare i Några som jag ville i Vox Top Men så att det, det problemet var nästan alltid Viktigare för mig, det här korta För då satt jag alltid och antecknade Vilka artister jag tyckte var bra Och sen gick jag till de här Skivbutikerna för att lyssna På de här artisterna men med, jag vet, med Becca Baby så var det inte så. Och inte med mig att Utan här hade jag liksom bara hört talas om det. Jag hade, inte ens, jag hade inte hört någonting. Jag hade inte hört Brand New Hate. Utan bara, jag visste bara att de skulle släppa. Och ville, ville väldigt gärna höra det. Och jag tror jag köpte då Brand New heat singen Och sen så var jag. Jag hade på den här tiden guldkort på Grön och Lund. Så man kunde komma in på alla konserter. Jag hade varit på någon konsert. Någon typ av rockkonsert Och kände sen När jag stod på den här rockkonserten som 15-åring Att fan, här Det är ju så här Det ska vara, det här hör jag hemma Jag hör hemma i, i rocken Varför då? Just då uh, i, i, Där jag levde Och växte upp Så, så skulle man antingen vara Väldigt uh, perfekt uh, Nästan som en sån här Bratz-docka jag har buffalo -skor, tajta eh, Savannbyxor Helst vita med svart string Att det var liksom det modet som fanns Stora stora läppar vet så här. Eh, Och så skulle man ju lyssna på något Av de här eh, Jag vet inte, vad lyssnade men var man på då? Backstreet Boys? Jag vet inte Och det tilltalade inte riktigt mig Å andra sidan kunde man vara poppare liksom på Daniel eh, Och det, jag lyssnade på Rory Daniel Jag tyckte men problemet med popparna var att de var alltid så svåra. Det var så djupt. Och det fanns aldrig någon som det var mer synd om än dem. Och man skulle inte komma och tro att man hade mer bekymmer än någon annan. Och väldigt svårt att komma in i en gemenskap där man ska... Den, den som har det tuffast är den som är bäst. Så dina, de, de, de, de, de, äh... var, det, var det här liksom som folk var i allmänhet eller dina... De, de sorters människor du umgicks med Var liksom de här två kategorierna Jag tror att det, det var ju allmänhet runt där jag Levde och bodde och hur det Liksom var uppdelat i På något sätt Givetvis, jag, jag grodrar ju det här Såklart Men att komma bra, in bra. i Bra <laughs> folk över en kam <laughs> Ja, absolut allting över en kam. Men att komma in i den här rockvärlden Då kan jag säga, då ingen av mina vänner Var rock Och jag är liksom ganska mycket på rock Tidigare, men var lite så här Som man är som tonåring Att man inte kanske hittar Vem är jag, vad vill jag, vad strävar jag efter Vad tycker jag är bäst om, all, allt det här Att det är så väldigt mycket olika känslor Och tankar och eh, Att man måste tillhöra Någonting på ett sätt men Idag kan man ju bara säga, jag gillar den där musiken Och den där musiken, den där musiken. det är okej okay. Jag är jag men, eh, men då var det inte så Då var man tvungen nästan att placera sig i ett fack och när jag kom in, för jag gick det ganska mycket själv på de här koncernerna på Grönan. Eh, på, och jag kunde inte ens såg vilket band det var som lirade. Men då kände jag bara en sån, sån så här. Här. Här, alltså. Det här, är, det här är schysst liksom. Det är schysst lir, det är schyssta människor, det är schysst stil. Och det, det, det är någonting som bara tilltala mig med en lite ruffa, skitiga... Jag gillar det. Så det var lika mycket livsstilen, eller vad ska man säga? Det var lika mycket. Alltså det är lika mycket fascinationen över att vara rocker och den livsstilen och att, att, att vara rock and roll som, som själva musiken. Som musiken ja. Jag tror att musiken hade jag nog kanske lyssnat på lite där i smyg hemma. Det var inte som att man kom till, till skolan och hade med sig nivana, plattan. Men det känns ju som ett, ett jätte Credit och coolt album. Och alltså, och ha med sig till skolan när vi är på högstadiet, Nirvana. Eller att jag menar Backyard Babies. Det känns ju inte musik som precis ansågs vara töntig. Nej, och det, Eller... alltså, det tror jag faktiskt inte att den, att den gjorde heller. Jag tror bara att, den, att det inte existerade och den världen existerade inte. Jag är uppvuxen också i... i, i jag, jag är äh, Sossbarn kan man säga. Generationer av sossar som... Äh, och söder från Stock i Stockholm, liksom, har varit väldigt eh, liksom, uppvuxen i den stilen. Eh, och haft föräldrar som flyttade liksom, till högerfort kan man säga. När saker och inte alls var likadant som man var uppväxt med eh, som barn. Eh, och det fanns liksom inte. Det, man man skulle vara, vara välvårdad, man skulle inte ha armarna på bordet, alltså det var väldigt mycket så. Så mycket av de här skitigare sakerna upptäckte jag ju vid sidan av skolan, kan man säga. Och just som 15-åring så bara jag fast som en igel på, på Backyard babies och hela, hela rock kittet liksom. Vad var så speciellt med Backyard babies för mig så hade de de hade allt. De hade attityden, de hade utseendet, de hade musiken och de hade alltså den känslan av att eller all den här känslan som, som man får om man lyssnar på det här albumet. Att det, det är väldigt det är väldigt blandat men jag jag känner mig väldigt stressad över att växa upp. Jag vill liksom jag vill ingå i den här världen och samtidigt så så handlar det här också väldigt mycket om, om en ensamhet liksom, som, som möter den. Och den tror jag, jag kände som, som 15-åring. Som kanske gärna andra 15-åring som helst också. Men den, den säger väldigt mycket om, om, om livet. På vilket sätt gör den det? Alltså när jag lyssnar på den här nu, väldigt många år senare. Så, så ser man ju helt andra saker än vad man kanske såg och lyssnade på och kände igen sig i. I då, men mycket, den här plattan är ju väldigt personlig för de här. Jag tror, jag tror att den här låten X-Files handlar om Dregens pappa. Och jag för mig att, att en av låtarna handlar om hur eh, Trumisen tog en överdos. Det finns en sårbarhet och, då, och en sätt att till, alltså, man har tillåtit sig att vara öppen. i. i... Du tro, för du, mig du... kändes det som att som man liksom kunde kommunicera väldigt mycket vid det här albumet. Även fast det de kanske menade inte var samma sak som jag upplevde Men jag kunde känna igen mig i de här sakerna Som de sjunger om på ett sätt Brand New Hate Är ah. den stora hiten från den här skivan Den med musikvideon som gick på voxpop Och på reklamradion minns jag som Kommer du ihåg, kommer du ihåg videon? Nej, jag kommer inte ihåg videon Kom, Hur kommer du ihåg videon? Nej, jag har små fragment i huvudet av liksom så här, Att man såg den och tyckte att det väl coolt ut det finns kanske just någonting i just den här Brand New Hate-låten som representerar lite av stämningen på skivan. Där det finns den här klassiska attityden av uh, fuck off, jag vill vara den jag är. Och den här låten Brand New Hate känns ju som på något sätt nästan en är en, uh, låt om ett uppbrott och ett förhållande. Uh, making enemies is good, I got a brand new hate for you. Det är ganska um, uppkäftigt på något sätt. Ja, men jag kan hålla med. Det är, det är väldigt uppköftigt. Men den låten också som, eh, när jag lyssnar på den idag, så kan jag känna, ja, men det är ju sådär man kan känna. Det är också en viss desperation i den här låten, när, de liksom, när man sjunger såhär, uh, I cut but I don't bleed och, och You can feed me baby, feel me baby. Det finns ju liksom, uh, man kan ju verkligen man kan ju känna igen sig, från ett uppbrott eller från någon som man tycker väldigt väldigt mycket om som behandlar en dåligt. Som tonåring så betyder den här låten för mig något helt annat. Den betyder att det var okej okay att stå upp för sig själv och att följa sina drömmar. Och inte behöva vara den som passar in i skolan eller i en klass eller i en grupp. Och att det kan vara bra att ha de här eh, fienderna. Det låter väldigt mycket mer taggat på svenska. Ja, men, jag, alltså, jag men här, för om, om du frågar ja. mig så tycker jag att det är dåligt att ha fiender. Jag tycker alla ska ha vänner och kramas. Kärleksbudskap är alltid det bästa. Men jag tror så här. Det är okej okay att jag går min egen väg. Det är okej okay att jag gör de här sakerna. Vill inte folk följa mig på den vägen eller accepterar folk inte mig det så... Då får det vara. Det var min tolkning av låten. Då. Backyard Babies kommer från Växjö. Mm. Arbetarklassbakgrund Hårdrocken kommer ju oftast från I Sverige Klassisk arbetarklass uh -huh. eh, Det är Oavsett vad man tycker om det ena eller det andra Arbetarklassens musik Speciellt i de små orterna Och det är kanske också någonting Jag kanske kunnat hitta som tema i den här skivan Där det handlar om att Det här är ett sätt för mig Att komma upp och slå igenom Och få någonting större Att trotsa min bakgrund för fattiga människor har oftast betytt att antingen så gör jag det med, genom liksom, en gitarr eller genom en fotboll. Det brukar vara liksom, de alternativen. För män, för kvinnor så brukar det tyvärr se lite värre ut. <laughs> alltså, nu, alltså, men nu ja. Ja, du fattar du vad jag och, menar. Och i, jag växte upp så var det kanske inte fotboll utan hockey som var the thing. Liksom. Mm. Ja. Och den här colors-låten som, som har den här refrängen... Some things are not just black and white. Somebody's got to shine in colors and it could be me. Out of the jungle. Into, into remedy. Re Precis. Ja. Där finns det något tema som jag tycker är lite spännande, något lite intressant. Med folk som vill som kämpa mot någonting och som kämpa sig ur sina omständigheter. Och att det finns en chans att jag kan vara den som faktiskt klarar det här. Ja. Den här den låten, det är kul att du tar upp det För det här är också en av mina favoritlåtar på plattan För de lyssnare som inte har hört den kan vi säga att det är någon sorts Det är skivans mer balladaktiga spår Den är i fall lite lugnare Och inte exakt lika dissar kanske som många av de andra låtarna och Jag tycker också att den, den säger någonting om, om vad man är som person också Jag tycker man kan träffa många människor där saker och ting alltid ska vara svart och vitt och jag har alltid känt att jag är en person där ingenting är svart och vitt. Alltså det är en miljon färger i mitt huvud. Jag, inte, jag, jag kan inte organisera alltihopa. Man har, alltså människor har så väldigt många olika färger och man måste kunna eh, ta in alla och kunna se de här sakerna. Och... Om vi konkretiserar det. Ja, precis. Det är ju det som är svårt. <laughs> det här albumet är ju, det här är ett grönt album. Inte bara för att plattan är grön utan... Du håller upp nu skivan i din hand Jag håller upp skivan Men för att så mycket av, av allting som är på den här Pendlar liksom mellan var svart Och det pendlar mellan vitt Det pendlar väldigt mycket fram och tillbaka Och under den här perioden i mitt liv Så var grönt min favoritfärg Så att allt det här det är grönt Så att om jag ska beskriva hur det är Så är det såhär, oh, det är det här gröna liksom Att i fotoalbumet i din huvud Så finns det liksom så... ett Instagram-filter Som gör det grönt Så gör det grönt, precis det här det är skitbra. Det är kanske därför jag tycker så mycket om Instagram. Nej, <laughs> jag vet inte. Nej men okej, Nej, men nu, om, vi, om, vi, om vi fortsätter med det här flummigt så Som jag gillar, jag gillar att det är <laughs> lite flummigt där. här. Ja, men vad, på, på, på flummigt, vilket sätt var, var den här perioden i ditt liv grönt? Vi pratar om tonår som är en tuff period för de flesta människorna. Och är det inte en tuff period så kommer resten av ditt liv bli tufft. Det är liksom karma på det sättet. Ja. På vilket sätt var din tonårsperiod grön? Jag tror att väldigt mycket av ens tonår var ju väldigt svart och, men väldigt mycket var väldigt glatt också. Men jag kommer ihåg eh, framförallt den här perioden som att jag var ute väldigt mycket. Alltså Inte när man sprang ut på klubbar och något sånt för det gjorde jag faktiskt inte men jag var ute på enormt mycket konserter. Eh, och jag som oavsett väder så kom att jag var ute. Jag var ute liksom och på stan jag var ute. Och, alltså, jag gjorde saker väldigt mycket jag tror att det var ett sätt liksom att jag menar, hålla sig sysselsatt Jag tror därför därför är den här, den här grön det, är inte, det var inte hopplöst svart Det var absolut inte rosa Men det var grönt Jag tycker att det här är en skiva som För mig när du lyssnar på det Så spretar det ganska mycket Även om bandet har Rakt igenom ett ganska Man hör att, back, att det är Backyard Babies De har ett sound Det är imponerande, det gör dem till bra artister. Det betyder att de har en egen stil. En del spår på den här på skivan så låter väldigt mycket pudelrock. Jag kommer ihåg att det fanns ett band som heter Poison, som jag hade en skiva med, eh, som jag lyssnade på högst ironiskt under en viss period i min tonår, <laughs> som hette Look what the cat Dragged in. Och det är inte så långa kast mellan den här mellan det som Backyard Babies gör på vissa låtar den här skivan och det som Poison gjorde på den här eh, ibland lite överreklamerade pulterrocken. Samtidigt som de blandar upp Backyard med, eh, med, med de täppigare, längre li, nästan lite episka rocklåtar. Ja, alltså det, den är väl jag, jag håller med dig, det är väldigt spretigt en del låtar eh, stannar ju inte alls kvar hos en eh, men som när man hör om Igen, så är det så här, just det, det, är den här medan andra låtar har ju en väldigt mycket mer djup i sig Är det, det, pos är det, är det positivt eller negativt för dig att den spretar? Eller att den... Nej, jag tycker att det kan vara positivt jag tycker att det gör att man kan gå tillbaks i till plattan flera gånger och, och, och känna att det finns luft i den Mm nu lät det där igen Hej och välkommen till flumtimmen med Sandra Hon kan inte beskriva någonting konkret Nej, utan men det fl i, flumma, på, flumma på I flumland Du trots att en, en människa som sitter här Med en kopp te framför dig Du har satt i, alltså inte en, utan två tepåsar Av, olik, ja, av olika smaker jag tyckte att uh, ort, te, Och uh, ekologiskt Te med havton Båda lät väldigt goda Så jag körde på båda Hur funkar den kombinationen? Ja, men det funkar det, i funkar kanon Det var liksom lite söttma Och sen så kom det lite pepprigt Från peppermyntan Blir det inte väldigt starkt? Nej, men just nu är det väldigt kallt <laughs> Den blandningen i alla fall Kanske är ungefär precis Som det här vi pratar om På det... Making Enemies is Good Oj, vilket snyggt övergång Snyggt, ja det var snyggt Ja det kan jag hålla med om. Det är, det är både peppar, mynta och eh, havton. Vad tycker du är bäst på den här skivan? Ja, men, ja, ja eh, vi kan väl säga så här. Det finns låtar som för mig har betytt väldigt mycket. Beskriver mig också som person. Och när jag lyssnar på dem här, både som, som tonåring, och eh, ungvuxen och snart medelålders. Den här låten, låt nummer 13 heter Bigger WA Trigger. Eller vad säger du? H vad var det här w -A v Vad låten heter? Ah. Eh, De sjunger ju aldrig. Man kan också läsa det som oh. Bigger without a trigger. Ja, ah. ah, så kan man ju faktiskt säga. De sjunger Running to the future, try not hiding from my past. I'm looking for tomorrow and the next day just as fast. Och det där är ju som att beskriva mig och mitt eh, liv och den här stressen som jag konstant har över att eh, allt jag ska hinna med och mina prestationskrav på mig själv och att man på något sätt alltid finner sig stående själv i det. Run into a future, try not hiding from my past. Var... Ja, man försöka ta in allting som har hänt också Att Man lever ju aldrig i nuet På något sätt Och det har jag nog aldrig liksom gjort Varken som barn eller ungdom Eller nu Eftersträvar hela tiden Någon typ av perfektion som jag tror ligger längre fram liksom Men man sorts... kommer ju aldrig dit ja, Vadå du pratar man... om prestationskrav liksom? Ja, alltså, men just, just det här Man, och försöker, man försöker hitta någonting liksom, Hela tiden Man strävar hela tiden efter någonting och det är, alltså för mig så Låten handlar säkerligen inte alls om det Utan det handlar ju liksom om att, att Den på något sätt bara säger så här, Lev här och, och nu Så för mig är det den, den, är lite så här, den är lite Den är lite bubblare egentligen För när jag, när jag börjar uh, Tänka på det här albumet Och när jag börjar uh, lyssna igen på låtar Och när man tar upp det och, och, och letar Efter För en själv så har ju albumet varit så Så självklart och när man ska börja hitta och plocka ut de här sakerna som gör det självklart så upptäckte jag att det är ju faktiskt, en stor del är ju faktiskt den här låten. Men det är också, det är också Brand New Hate, Colors, My Demonic Side. Att, väldigt många bra låtar med, med attityd tycker jag som, som gör att man blir på bra humör. Jag stötte på den här när jag var och, nu. Uh, och liksom nu. Du tränar väldigt mycket. Jag tränar ja, Jag väldigt mycket jag, och jag kör styrketräning jag kör då. Men när jag var på gymmet och skulle köra ett pass. Och det var precis då nu i veckan när vi hade bestämt att vi skulle köra det här. då tänkte jag att nu måste jag börja lyssna igenom det här albumet igen. Och satte på det när jag var och tränade. Och det, många av låtarna är faktiskt väldigt liksom... Man, man pushar sig själv och man blir på väldigt bra humör om man liksom taggar till. Och det är nog det jag gillar med det här allmänt att det finns en väldigt positiv attityd som gör liksom att man, man vill ju ut i, i det okända och i livet och upptäcka saker och hitta saker och ge sig iväg och befinna sig på de här okända marknaderna man inte varit tidigare och upptäcka de här sakerna. Och det tycker jag den här den liksom, den pushar den att ligga där. Du tror alltså att om jag tolkar det rätt, den här attityden av facka alla andra jag måste göra det här för min egen skull Jag måste kämpa framåt Att det är inte bara att de sjunger Alltså de sjunger från sin eget perspektiv Från sin egen arbetarklassbakgrund Från sin småstadstillvaro Och när de sjunger om sin egen kamp framåt Sin egen vilja framåt Sina egna drömmar Så kan folk i samma situation Eller med samma känslor Identifiera sig med detta Och känna att men precis så där är det Och därigenom känna Jag är inte ensam jag kan också göra det här och hitta styrka i det. Det här är varför vi är så himla bra vänner, Tor. Nu för vi kompletterar varandra. Jag säger något som är väldigt, väldigt flummigt och gör långa utlägg som inte har någon direkt poäng. Och så bara konkretiserar du ner det så här i ett par meningar. Jag vet, jag borde få betalt för det här. Ja, det var väldigt bra sagt. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Sylvia, tack. Fan, vad bra jag. är. Jag har tänkt lite på det här. Mm. På sistone. Jag var och såg The Knife uppträda nu på Way Out West. Mm. De har ju har gjort någon miniturné med sin nya skiva Shake the Habitat. Och de gör det som någon sorts föreställning som enligt dem är en feministisk föreställning där de försöker ha ett politiskt budskap. Jag personligen när jag såg den här showen och jag försökte se den med mina feministiska ögon med min hemma snickrade socialism och se det här i showen, såg inte alls det, jag såg bara övre medelklass som stod uppe på scenen och gjorde någonting från en övre medelklass till en övre medelklass för att visa, nu är det jag som flummar här, för att visa, kolla, de som fattar, de fattar. Så att det de egentligen gör är att de tillför ingenting till att göra saker bättre. Alltså jag skulle vilja säga att de predikar för redan invigna. De mm. gör inte ens det. De predikar inte för någon. De bara visar sig från hur duktiga de är. Mm. Så att om de på något sätt på riktigt skulle vilja göra skillnad. Och de på riktigt skulle vilja få exempelvis kvinnor att känna att jag är nedtryckt av ett system. Men jag kan kämpa mig genom det systemet om jag... Som jag gärna vill se det tillsammans med andra. Kämpa med dit. Tillsammans är vi starka och så vidare. Och saker man kan läsa igen. en Bamse-tidning. Mm. Om de verkligen hade velat gjort det. Så hade de kanske på något sätt försökt sjunga om det. Försökt göra någonting som är inbjudande. Mm. Och eftersom de sysslar med dansmusik. Så är det världens enklaste grej att göra. Om du kan få folk att dansa till någonting med ett budskap. Så här det här är helt det helt liksom. fantastiskt Men jag tycker inte att de gör det överhuvudtaget Medan däremot Backyard Babies När de gör sin låt Color Och jag ska säga att jag är inte särskilt förtjust i Backyard Babies Och den här skivan Jag tycker att den är, har spännande låtar Men jag kan inte riktigt liksom fastna för musiken Men om de gör en låt som Colors, Så kan jag ändå se Hur man kan relatera till den låten Hur man kan hitta styrka i det Hur man kan gå vidare Ingen människa Det här säger jag Väldigt svart och vitt. Och pekar med hela handen. Ja, ingen människa som någonsin har vaknat på morgonen och varit hungrig, och som senare på kvällen har gått och lagt sig med samma hunger i magen, har någonsin kunnat relatera till The Knife. De har all, en, en människa i den situationen. Och, och med hunger så kan jag mena, alltså behöver det behöver inte vara liksom bokstavlig hunger som är att man inte har ätit, utan hunger som är att man inte liksom har fått chansen att vara den människa man vill vara. Mm. En sån människa har aldrig hört en The knife flåt och känt så här, jo men fan, det här, det här, pratar till mig. Men jag lovar att det finns människor där ute oavsett om de om man de har liksom truckerkepa och skinnväst eller om de är, du vet, i den situationen din Tony som du beskrev, ja. som kan lyssna på en låt som Colors och känna det här handlar om mig. Jag håller med dig Tony och då ska jag säga att, eh, till alla nervfönster ute att jag såg inte den här konserten Så att uh, jag uttalar mig inte om den <laughs> Men uh, jo Alltså jag tror att det finns väldigt mycket Ångest, smärta Och samtidigt väldigt mycket Det här är jag, det här är mitt liv Och samtidigt finns det också väldigt mycket uh, Följ dina drömmar Jag tror att väldigt mycket från den här skivan Är varför jag konstant försöker mig på det här mantlet Att följa mina drömmar för den säger liksom det. Det så här, du behöver inte gå samma väg som alla andra. Hur går det med, med att följa dina drömmar? Ibland kan jag att eh, att leva sin dröm är bara en illusion. Det är någonting man, eh, man strävar efter. För man måste ha en, en strävan i livet. Jag tror att alla människor måste ha någonting, något mål eh, och någon, något ställe dit man är på väg. Oavsett... Eh, vad det är. Eller inom vilken samhällsklass man är. Eller inom vilken situation i livet man är. Det kan handla om att bara. Överleva. Till alltså, det mest banala. Men jag tror att. Alla har väl en strävan efter någonting. Och man måste sätta upp de här. Målen i livet. Och det jag alltid har varit rädd för. Är att fastna. I det här att. Man inte vet. Alltså jag har haft. Bekanta, jag har haft vänner Jag har träffat väldigt mycket folk i mitt liv Som, som bara är och, och jag kan på ett sätt kan jag avundas dem För att de är nöjda med att bara vara Men för mig så känner jag att Livet måste vara Det måste vara någonting mer Och det måste ju finnas någonting Jag vill hela tiden Känna att jag är en del av någonting Och upptäcker någonting och skapar någonting Och finns, finns bidragande till någonting jag tror det är därför jag gör med kultur att det har fallit än såhär det, det är också ett, sätt att, så här, ett uttryck som man kan dela med människor och jag tror att det är det som handlar om att, att för mig handlar det väldigt mycket om att att jag lever i min dröm att kunna att hela tiden befinna mig i ett skapande av mig själv att jag inte ska nöja mig utan att så fort jag känner att jag har nått någonstans så kanske jag måste vidareutveckla mig själv på ett annat sätt hitta andra vägar och att vara öppen och att ta in saker och att hela tiden Bara inte nöja mig med hur saker och ting är utan fortsätta kämpa för att utvecklas Du borde få betalt för det här <laughs> Yes please give me the money Jag hade tänkt välja ut ett ögonblick jag tyckte var bäst mm. Grejen var den att jag upptäckte fem minuter innan du kom hit Att det ögonblicket inte finns och det, på låten Painkiller, då fanns det en textrad som för mig gick It looks like the shadow man's really real, and it looks like it's me. Så gick inte alls textraden. Den gick It looks like the China man's reeling you in, Look, looks like the horses is gonna win. Jag, jag trodde att den handlade om att han sjöng jag, The shadow man, alltså att, att det är någon sån här hjärns det verkar som att det här monstret finns på riktigt Och det verkar som att det är jag Oj, svinbra tänkte jag Det verkar som att de här demonerna Som, som sätter liksom, käppar i hjulet i mitt liv Finns på riktigt Och jag är den som gör det Det är jättebra Men istället så går textraden Det ser ut som att kinesen Drar in mig like the you in Looks like the win. Ja, det ser ut som att hästen ska, ska vinna Vad fan betyder det? Ja, men det här är väl antagligen eh, Något synonymt Med någonting, jag tänker mig. Jag förstår ju att det är en metafor Det är inte så att, <skratt> att, att Nicke Borgen har skrivit den här låten För att ha upptäckt Att det finns kineser på riktigt Det finns kineser Och en häst kommer vinna Vad fan är det som händer? Är, jag tycker det är intressant att det var just den textraden som du hörde fel på. Den har jag också hört fel på. Ungefär liknande det som, som du tänkte. Det intressanta är ju att han sjunger om hästar och apor förekommer i kommer nästan varenda låt på den här plattan. Och även här, för han fortsätter ju sjunga Looks like the horse is gonna win. Uh, looks like the monkeys are holding on tight. Say hello to the darkness, goodbye to light. Vad tycker du är sämst med den här skivan? Jag tycker första spåret har jag aldrig tyckt om. det tilltalar mig fortfarande inte. Och det är med Amir Shamid från uh, Infinite, Mass. Infinite Mass. Och så är det, har de då lagit in Leila Kay från Gatorna. Och gör en låt som handlar om sex och droger. Och det är liksom... Oh, over love it, trippy. damn, fuck. Ja. Det är en ganska uttjatad och kan jag tycka tråkig alltså rockstjärnemyt droger och sex alltså jag ja, menar inget, det inget, fel har... på, inget fel på sex men liksom själva drogrejen. alltså när du till och med har med Leila Kay som är typ uteliggare och pundare, så känner man så här ja det kanske inte är så coolt ändå det känns som att man har gjort ett för som bara ska total chocka och sätta stämning på plattan som är riktig rock and roll. Eh, album, det kan ju vara så att man börjar med låt som är Go Drugs liksom Och avslutar skiva med No, no, no, no, no Drugs Och i slutet av den här låten så snortar de ju också I kapp på slutet Men eh, alltså, låten i sig Är ju dålig Det är ingenting man kan i. det är i alltså, Ingenting i meden tycker jag är speciellt bra Så att den, den är en parentes på det här albumet Som vi kan bortse från Mm. Och sen kan man säga att det albumet börjar att förstå att det är payback. Vi säger så. <laughs> nu kommer de hata mig för att de lyssnar på den här, eller den här podcasten säkert. Du, Förlåt, äh... grabbar i, i Becker Babies. I, I love you. Jag har till och med den här plattan som Torin nu sitter och håller i. Jag har den i två upplager. För jag har en skiva som vill jag lyssnat på jämnt. Och den liksom som är skivan som. Har i Sen har jag en som har liksom varit liksom undan gömd och stått på en hylla för den är signerad och den får man egentligen inte röra. Så att den, du, du liksom har den o, så här för att den ena har du för att lyssna på, den andra har du bara för show. Ja, precis. Och det är nog den enda plattan jag har som jag har dubbla upplager. Är det någonting vi inte har pratat om som du vill prata om? Um... Som har med den här skivan att göra. Nej, alltså, vi har, alltså, jag tror att jag har flummat ganska mycket om mitt, min liv och, och min, min tonåring. Jag har inte berättat så jättemycket egentligen om min tonåring, men mina kanske flummkänslor i tonåren. Men man köpte ju albumerna. Uh, och jag vet inte om du kan relatera till det här, Tony. Uh, eller om det var så här, i Carlyx hade man den lokala butiken och så gick man dit och så, handlade man, och så gick man hem och så var man hemma ganska snabbt. För så var det ju inte för mig. Eh, för att ville jag ha tag på schyssta plattor så var jag tvungen att åka från förorten in till stan. Och en av mina favoriter låg på, ja, nästan vid centralen eh, som har en lite så här high fidelity känsla över sig, du vet. Och så står man där och bläddrar bland skivorna och sen hittar man sin skiva som man vill ha och så går man och köper den. Och då måste man åka hela vägen hem på tunnelbanan. Och det tar en evighet. Alltså en evighet. Och man bara sitter där med den här plattan, man vill bara lyssna på den. Man vill så gärna lyssna på den. Det var ju, jag var ju tvungen att åka buss också. Och man hatar ju varenda person som plingade och skulle gå av innan ens egen hållplats. För det tog så fruktansvärt lång tid. Och sen när man äntligen kommit hem och var Var det, så. Var det inte så så man kunde komma hem och så kunde man sätta på skivan, så var det bara så här, du var det ju eufori. Så var det också så härligt, för då gjorde jag, jag gjorde alltid, jag lyssnade alltid genom plattan en gång och sen tog man ju framför det här fina häftena Texthäftet, ja. Texthäftet, och så läste man igenom varje låt samtidigt som man lyssnade på den andra omgången av plattan. Och sen lyssnade man plattan en gång till utan texthäftet. Och det var liksom min ceremoni. Tre gånger var man tvungen att lyssna på plattan innan man kunde liksom lämna sitt rum. Varje gång jag köper en i Bob Dylan-skiva och eh, han har ju släppt alla sådär 35 stycken studiealbum så, så är det lite samma sak, jag måste lyssna på den sätta mig ner, lyssna på den gärna i ett så här, nästan nedsläckt rum utan att göra någonting annat jag minns ju, jag, jag, bara för att bräcka dig mm. i ditt sitta tunnelbana så minns jag hur jag köpte eh, Live 1966 från den så kallade Royal Albert Hall-spelningen på eh, dubbel CD med det här fantastiska omslaget när hans ansikte är Liksom ömsom vitt och ömsom svart Ögonen stirrar liksom Rakt på Lyssnaren Och man är Wow shit jag, jag hittade den på doemens i Kalix 99 spänn eller någonting <laughs> Köper den, sätter den i väskan och Promenerar hem i 30 grad i kyla I typ, vad tror det 45 minuter att komma hem Och sen sätter man sig ner och så lyssnar man på den Och där förändrar det ens liv Åh, vad romantiskt det lät Du, ja. tusen tack så alltså jättemycket till dig för att du har lyssnat på detta och vill du lyssna nästa vecka så kommer du få höra mig och musikskribenten Mattias Jensen prata om Bruce Springsteins odödliga mästerverk Born to Run Jag vill förresten tacka för all fin feedback som jag har fått de senaste veckorna både av vänner men också av folk som jag aldrig har träffat förut som har kontaktat mig på Twitter och som har liksom uttryckt att, att de har gillat den här produkten, den här podcasten som jag lägger ner så mycket tid på. Och det gör mig väldigt glad. Vill ni höra fler avsnitt så finns ju den här podcasten antingen på hemsidan Kärlek och knaster.se eller så kan man gå in på iTunes och ladda ner den under kärlek och knaster då med det här och tecknet i namnet på Twitter heter jag kamrat Savela. och det finns ju en Facebook-sida som ni jättegärna Giant Brain för att gå in och gilla. Hörni tack för den här veckan